Нарешті під'їхала машина. Вийшли містер Фішер і товариш Олексієнко. Всі зайшли до хати і сіли за стіл. Але й застолля не принесло розради. Всі сиділи наче не за святковим столом, а на прийомі зубного лікаря. Розмова ніяк не зав'язувалася. Товстий містер Фішер помітно нервував. Він уже кілька разів звертався з різкими, короткими фразами англійською мовою то до місіс Габкі, то до товариша Олексієнка. Американська бойкова сестра, червоніючи, щось так само коротко відповідала. Олексіенко приємно усміхаючись, теж. Нарешті вона не витримала. Та скажіть уже ви, товаришу Олексіенко, бо я не можу! Ну що ж? приємно усміхнувся Олексійенко, мабуть, доведеться мені. Так от, товариші Бойки, Петра Васильовичу Катерину Семенівну і... Він усміхнувся ще приємніше, і Любов Петрівну. Мушу відрекомендуватися. Я представник ІНЮР-колегії по Україні. Займаюся справами іноземних громадян на території нашої республіки. До Надійшла заява від громадянки, Сполучених Штатів Америки Лукашевич Бойко про видачу їй спадщини згідно з заповітом громадянина Бойка Стефана, який помер у місті Нью-Йорку США 18 квітня 1963 року на 94-му році життя. Спадщина та складається з золотих та срібних речей: персні, обручки, браслети, порцигари, ложки і т.д. Реєстр додається. Оцінюваних приблизно в 150-160 тисяч карбованців за нинішнім курсом. Речіти закопано на обісці колишнього шинку Стефана Бойка за 10 кроків на захід від старого дуба. План місцевості додається. Шинок згорів ще у громадянську війну, але дуб, як бачите, Зберігся. Отже, якби в хаті зараз вибухнула бомба, родина Бойків так би не здивувалася. Всі заніміли. Коли б громадянка Лукашевич Бойко звернулася до нас одразу, тобто протягом шести місяців після смерті Стефана Бойка, вів далі Олексійенко, вона б мала право на одержання спадщини повною мірою. «Коби ж я знала!» – прохопилася Бойкова сестра. А так, усміхнувся своєю чарівною усмішкою Олексієнко, за нею лишається тільки право на 25% вартості спадщини, як для особи, що знайшла скарб. Тобто близько 40 тисяч карбованців. «Я згодна! Я згодна!» – поспішливо проказала габка.